په کوم ځای کې نه درشته یز الا متل منکو حه ينتزم حاسم النساء جماعه زهاره یثم دا امي چې هغه پنځه کې داخلي دي دا دا په کې داخله اما تم نے صاوی لکھے گی اور خوره تم نے صاوی لکھے گی لقد زهار کے داغ 400 کملہ لے دے جو سر قسم کی پزہار سرا نو قتل تا پنچا کہ ام مادن ہغم پزہار کے داخل نہ او کو خورا ہغم پچہ داخل لگا دو دا شانتی نور حیاتوں کے اطلاقات راغلی دی چاہے اطلاقات ام اور خرد دوال میں شامل دی زکہ دا دوال نسو کے داخل نہ باہر نہیں ولائے ذو للعبدی ای تزا د غولام د پاره د دو نیکاوو لږه تروانه د زکه د هغه هرڅ پني مواندي او کوباتیم نیم دې صدایم او نعمتیم نیم دې الله هورمدل هو نم ګټه بتاوان پس راوان آرام بتاوان دا نیم منی نغاتو مني ماخله یو غلام زياتر دو نیکا هون نه ماری رحمت الله علیه ولی یجوز او درواجی یو غلام زیت نیکا هون لأن في حق النكاح منزلة الحر عنده دا غلامه د نکاح باب کې پہچان تداخیل وانه ده حتی ملکه بغیر اذن مولا د مر اختیارات استره چې دا د مولا اجازه نه د غیر نکاح تولشین په تول کې ده چې دا غلام باب دا نکاح شي پہچان تد قربان اختیار مند ده ولا مخناقي ان رقه منصفنا دا غلام تنسیف راوستون کې ده غلام حدا 30 وروړي دي او د حاصل حدا په قضا کې اچا کړوړي دي و یا تضاوه جلاب دو اسنیانا نو او قوبتی نمده نعمتیم نمده او دا نکای او نعمتی دا متنصیف شیسرکی گی نو دا اوشل دا پار سلور دا غلام دا پار اسنیان دورالام والخور و آردان اوشل دا پار سلور اظهاران لشرف الحوریتی بائن طلاق الخور يحل الاربعه طلاقا باينا لن يجوز له يتزوج اربعه حتى تنقضي عدتها بكره مسرته رسول الله چه په حالت د عیدت کې د متعدی سره بل سرم نکانه شي کوله او د متعدی د خور ته دا خوند نکانه شي کوله دغه شان د اسلام او دا نکاح او ماته شب طلاق غاني او کګه پایدت کې روانه ده نو ايام د عیدت کې دا اخر 15 شي کوله باین تعلق الهورو <سؤال> غتلاق ورکه یو سلسله یاو دا سره زنانو نه بتلاته باین سره نوروانی د هغه د طاره چې دا سلو پینځمنې کاوتی آیا تزوج راجاتن چې دا سلو رمانی کاوتی په دې له حبانی چې دا مکه یو نکاح ماته سی هغه دمن زناوتې دا د ه وخت په دانی کاروان ده تنقج ایدتها ایدتها چې دې متلخه ایدته مکمل شي نو بیا دا غه نه بعد نکاح کولې شي دغه پایده دانی کا پته بعده صلات باندې پکې ختمه شوه نه دا ديگہ شاہی رحمتہ اللہ علیہ خلاصه مختصات بیان شدند وہ ہوا نذیر نکاح الاخت کی عیدت الاخت و ان تزوجوا حمل من زنا جاز النکاح ولا تها حتى تزا حملها تمندین سچتا یصل نکاحو قبلات طرح کہ ہا جناں ادا جاز النکاح مح میں خبر کروا کہ حق لغیر بوجہ نکاح راوان ی پائے کہ حمل دے کچرتا ی قضا دی ثابتنا سب حاملہ د نو پدا وقت دا دا سره تر باندې چې او ځل حمل استا خو دا حمل چې نه او دي ادمخه نه ثابت نصب نه دراروان نو نو چې جنا معنی اد نکاح د پاره نه ګرځيږي نه ما څه مذهب راوین چې د موعده د غصه د خپلام نه جنا سره پر ټیم د حبل کې نکاح اول روا دي او تر سره نه روا ده ما تین دا, دا خبره کوي وائن ذاه وای خبل یو خذاکه هغه حاملہ ده من جنا ده جنا نه یا ز نک ها نک راوا ده زکه نو نک ده جنا سره مناف نه ده کني چې جنا نه بعد بدن کان را وځي وین ولایته حتا ته حمل د ها ی سره ته حمل نه زغه شل راځي کوله زکه وقامل پټیم کې ده فصل ز چا ده او علي شریف صلی روان راځي ده چې دا یو کست روان دي چې هغه دا خپل یو بل پر شي دا کول طرفه نه دي چې د ځانې سره اچ حاملہ د نکاح کول د کسه لپاره وادي خو وت د هغه سره ناروا ده لاندې ستويږي وعلیه الفتوه فتوا په کوم طرفه نه دا چې نو څه جنا مانع ده نکاح سره نه دا نکاح د جنا نه پس سم جایز ده البته د حاملی مزنیه سره وت کول دا وخت په ناروا دي چې کوم وخت په دا حال کې عمل وته کې لنه ده بس سبحانه الله علیه وایي ان نکاح فاصل نه و ان کان الحمل ثابت بان نکاح د احادیث له اجماع یي که چې دا نکاح د انا او دا حمل د نکاحه ثابت ده نه د قدم نکوهه ص مطلقانه نکاح حرام ده دا چې هغه حاملې سم نکاح حرام ده چې د کم حمل د مخه د نکاح نه را روان دي رسول الله علیه وانل ایم تنع اصل له حرمه د حملم دا حمل د حاملې کې د بنیاد هغه حمل چې په دې گیډه چې بل څا نا معصوم پیدا او دا قصور د جنا د ماشوم لپاره دی ماشوم څو قصور کوي دا هتا قصور وګه چې بغیر نکاح هغه باد کارو کنه هغه د ماشوم لپاره ووجود تر راځي او دا جنا د نشاد حمل په وجو باندې دا او هاذا الحمل حمل کما گنانه د کلي لئن نه لا جنایت منو ولهاذا په دیوې زباني کدا حمل کما گنانه نه دی رواس قاتل حملا اساج دا مونشي وير کدا حمل د زانیي جنانه پیدا شوی وير او مسلمان باندې پدوا کدا حمل د هاغنه اسقاتو کړه اسقاته و نه دی روا نو رس بالا مسر راشي چې ساق حمل کم ځای کړه وا سمجه کنا رواه خدمت راه شابه چې حضرت تقاضا باندې صدر مې سنمخ فقها چې حمل ساقه توجایز دي حضرت تقاضا باندې او دلاو ضرورت هم ساحه په اوله هیڅ واخې دایز ندې او دا حمل عمل ده چې کوم څور مېس نمخ کې تیر شولې د دې عمل اسقات روانه دي اگر کړي جنا نه ده ولهمه تر تین وې انها با منکو حقا مزانيه کده من المحللات داسره وګا حلاله د پنس باندې د قدمه کې نه چا په نکاح کې نه واخله شوې وا حرمت الواتي او و درځه چې حرامه ده کې لا يسيمنه وذرغه لري هدا په دیوځ باندې چې دا سره دا, دا خپل اوبل پردي فصلتونه شي وحاشه حدیث لیکل دي من كان بالله وللم الاخره ولا يسيمنه ما وذرغه لري چې کمکه الله ورځرت من ایمان سره دا, دا خپل اوبل فصلتنه شي ولتن او صاحب النصب لحق صاحب الماء دي په اختلاف دان صاحب راضي پته باندې لګي چې دا ماشوم د کم پلانته راشه وي نو پدې او یا صلاح دان صاحب کرا دي دا حاملې چې بل نه حمل راغلې ده په جنا سره د سوت کول روان دي والیم تناو فی ثابتن نسب الحق صاحب الماین او چې کوم دی چې معلوم نسب ثابت ده نو هغه کې د هغه د آیت چې دا, دا بل سره فصل له تو تخلی بمورا چوام ولا حرمه للزانی او لزانی د پاره حکم حرمت او احترام نشته دي فینتزوج حاملنا من الصلف نکاح فاصدنا لانه ثابت نسبه چې کوم ځای کې نه صاحب د جنان نه یې الټه <سؤال> نگاه او چې کوم ځای کې نسب ثابتو ثابت نه ګرځي الټه نسب نه کار وا اوت نه راواده خو دغه داسې چې په ځان کې مجاهدین او کفاو نه څه قياده کوي ودا چې هرې دمخه نه چا پنځه نه کا یو چې هم کا یو پنځه کې چې راشره ده به تر نه کنه د راوازه کده د ماشوم نسب ثابتته ان ضوج خامل می نپوي که یو کس نیکو په د خاامیل سره چې د خامله په کاو کې راغلی ده دا ن کا ظاہر خبر دا. دا پا سر رادهته ظاهره خبره ده چې دا په کفار ک ل چا په نیک کوان د معش پلار معلوم دی ل او سابتتون نه له ح کوی چې نص د تا سر ف دو سر چونونه دا ه ننفس هې پري د ان سره هغه جما وکو د ج ن بعد د هغې عمل پیدا اوس برغه شانې عامې تو میولدهویللی کږي انې اغ عام چې د خپل ملا نه د هغې وت پیدا شویتتی پیدا کېږي د د ان والین چې کم ک نو عمل پ ته ددې بلک ل پنیکبان رکون نا رااددي ځکه نه راوالي چې دا موله دا, دا, دا خپله عام بل چاته پنیکانې ول چې نه سره خمه ه جما کوي نو هغه په جمابانې به نسبې اختلات راضي. چې سوپور ددي ملا دا ح ه سبالکر دی دا وخت پورېه د بل چا د پاریک کول روان نهدي دکه پتونله سب دی زول ده خ مولا چرته پهقابانې وکهه وکله او موولله د خپله عمي یعنی هغه ما چې د هغې معشوم ددي موولاننا په ګړه ک ل دا پلا او دا خامره ده د داک باچ ل ده د آننا شراشنې مولهه ځکه دا اما د مخک نه سراشته مولا دی نو د هغ معشوم حه د ملا ایا پت مت نسب ولدها منه قرده پوری کده دی امید ما شوم نسب صادقی کی دا غید مولانا من غیر دعوته نا کده مولانا نموای کده ما شوم زما ده خدمت خبره کیدا انما زما نرم ده ما شوم ده هغه طاجی ته غیر دعوی ده د لاته خان کاهتهچته د خاملی عامیننی کا صی شيله حصله جمع بیار سرراشي نه عاددي ک د سرشي یو سراش به د مولا او جنبه به ک دناې حالشي او دا روا خبره نه ده چې یو ته دو کسان پرې یو رهوي مولا او بل د خاون یا الا نو غیر مطعد ک خته ینته شله دې غیر ل دا ف د تته یجا ماده شراشن دا, دا ناروا د خلیصه خبره وکلا نو به دا خبره څنګه کې ته دا د مولانا والا احمد بل چا سره نکاح کی حمل نه د مساله خلاصو را وتا د امیه او د بل چا سره نکاح کول روان دی په مقابل وته ترته د امیه حمل د بل چا سره نکاح کول به روان دي خبره کې چې جب پدې کې به جمع د شراشن راشی او مولاده د همای خاون راشن دا نکاح دروا کړي دغه دغه کې فرق ده کنه یو هغه نکاح د بری نکاح صدا چې هغه نه مخه صحیح نکاح راغلی او دغه هغه نکاح د ملکیت راکبیل په ساده د ملکیت راکبین نه بعد نکاح توذروا دي او د نکاح د پاسه نکاح کول نه راو دي نو د امیل د مولا چې کوم حاصله مملوکا دي دا په شرابان راغلی دا په نکاح باندې شراب هغه د ملکیت او کوم حاصله کی په شرابانه دا ضعیف دي او ملکیت په دا قوی دي خو تاسو کی ملکیتہ د نکاح والا قوید او ملکیتہ د شرا والا ضیف دی, دی, دی دا مخه موږ دا خبره کولا چې نکاح د اثبات لپاره مخبان زګوا خواندي او د شرا لپاره غواهان شرط ندي وایي چې اوسه اوسه شرا باندې واقعسته او مخه کې غواهان دا یې سنشتري دغه اصلي نکاح او کپا نکاح باندې زګوا حاضر دي نو چې کمکار د دوه غواهان په حضور باندې کیږي او قواله هغه چارنه چې کمکار به زیاده غواهان نکړي دي دا ملکیت ده د امي چې کوم راغت نه ولاړه دا غیر متفق ده محکم نه دي دی ردی په اثبات کې مخکې نه غواهان نشته او په نکاح کې نه مخکې نه غواهان مقرر شوی دي حتی ینت سلواله د بیلوا بن نه تي کومه ولازه خبر اوږی چې دا امه زما د خمو سجمه نه وکړي نو به ته ولد نه ثابتيږي او کناګه دا خبر اوږی چې من کو ح زما د خمو سجمه نه وکړي دا خبر غیر متعارضه حديث شریف دی راځي قال ولد الالفراش علی راحل الحجر که کم ګستنې کا چې ساده دان ولدا نه کیښناري او ځاني پګاونوانی ولې چې ځان نه چې پګاونوانی ولې او دا ما شوم دې پلاطاواله کوي او چې کمزې کې نه کنه دا والے فقط ملکیت راقدره غلا ته مولا دا خبره اوکي که ما خو شراز کړل د هماده امي س جمالانه نه کړې نو دې دا غانه څنګه ثابت شي کیږي ته حتی انته څلواله چې نه چې کیږي سره بغیا دلعان فلا یوتبن ما له تصل به الحمله چې څوک پر دې ملکیت سره حمل زموږ ولا نه مرګ راشي دا ملکیت یې ضعیفه د ملکیت نه دی او خوبو او مینواډو کټ تاسو او رنګین دې الله تعالی راوړي صداعی حق چیست مرکز دارالولم حقانیا وکول خطر خطر که لمجاہل جاہل ازرالام سرا ملا بی نور کی تکنا زنرائی دجیدو علماء تقلیلنا هر قسم کلاوتنا جیحادی سرانے نظمنا نعدونا بطابتا صداعی حق چیست مرکز مرکز لمجاہل اور اور استدل على المثال ملاج و هو من الله التوبيه الرحمن الرحيم قال من وتجار يتاه ثم لوجها جاء النكاحه ما مثل قال وانا او كسى خل امدا اغبل كصف نكاح بنيور کی غذا فرادا كما ملکات يوسا اس پا ناروان دا قبر عوض دا مملوکا دا مخکن د مغلاء حاملاء موتو اگر زبردا نوستحقی نکا ببل کسر مدر آوافتی و جدانی چه دا مسغول دا پا حمل دا غیر بانی او بل سرد دا بیداتو یو کسی حغب اختل جارییس را جمع کل دا خودا حمل یقین دا ندر آغلے چه حمل اشتاؤ کنشت نو دا پدی وقتی دا اختلا آما مملوکا بل کسر پا نکا بانی ورکلا دا نک دا ویش یو قصہ خپل اما دغه شانوال سلام د نکاح قرارداد مخکې موږ یو خبره کوله چې یو شرایط د مولاده او یو شرایط د نکاح دي د نکاح والا شرایط د معقد دي او د مولا والا شرایط د غیر معقد دي و جنګا دې دا چې د نکاح والا شرایط ثابت شه په دوه غواهان وړاندې او د مولا والا شرایط بغير د غواهان ثابت شه دي د نکاح والا شرایط پېږه او د ملکیت والا شرایط د ځای شه دا وای چې دا نجات دې عامه ځکه نه راوا واه یا خدا خوا یا په دې وجه نه کار نه راوا وا چې دا حامل له غیر وا مې چې حملم نشتا او نکاح نشته او مولا په خپل مرده خبره واळी چې دا خپل امچات په نکاح باندې ور کیندان نکاح راوا ده خیر دې کړل چې سره نکاح وَمَنْ وَتَجَارِيَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا غَازًا النِّكَاحَ لَا نِكَاحَ رَوَادَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشِرَاطٍ لِمَوْلَاهَا ذِكْرُتُكَ لَنْ تَمْرَغَرَتَيَ كَذَا دَمَوْلَا شِرَاطٌ نَجِي يَعْنِي أَمْوَالُ كَر شِرَاطٍ لَيْسَ كَمْ صَاحِبٌ وَغَوَاهَا نَذَانِي أَوْ كَمْ شِرَاطٌ هَوَى ذَائِقٌ لَيْسَ بِشِرَاطٍ مُؤَكَّدٍ لِمَوْلَاهَا فَإِنَّهَا لَوْ جَاءَ بِوَلَدِنَا لَا داغه شانته حالات کې دا مولا دا ولادت داونه کوي نباړیا داوی د هغه ولادت نصاب دي ګره نه الا ان علی سبع احاسیان تلمایہی لازم دې مولا باندې با خبره چدا به وې ستر او انتظارو مرانت انتظار وکړي نکاح کولو ته چپته و لګیږي چې د هغه امه پاګه ډګه حمل شتا او یا بګه حمل نشتا وا اذا جاء که هر کله نکاح روا ده د مولا په اجازه باندې در یختل عامه دبل کا صرا نو دا هغه په نکا کړه لا و سہغد طاره د دې نکاح نه بعد جما روا او او کنرالا ته کړي ګر احتمال شته ک دا ام فقد مسکنه د مولا موتو اگر دې دلوا او داغه نه بعد لا حیز نه راغله نو کې دې چې داغه او به د هغه په رحم کې پاتشوی د شیخین مسلک غالي چې هر کله نکاح روا ده نکاح نه جما ده هغه تابع ده جما مسر روا یمان محمد سے مزاولہ کہ دې سره دېمان نظر اواده کدي دا خطرشته دي چې دې چې دا مولانا والا دېمان نه بعد لري په</thead> باندې تم دې شه پاتې شې او دا تړه باندې خپل بل فصل تور کړه دا مخې نه مونږه نه غناو تا ویلوه اودن لري استاد چې پته مهمه په کول باندېږي چې څنګه په کول باندې نه دا پدې کې احتياط نه اشتري احتياط داري چې دا بل فصل ته بخلي او بنورشه او اذا جاء زان نکاح فللزوج ايته قبل الاستبراء دا څنګه مزاوله مستادينه قال محمد رحمه الله تعالى الله يحب له يطاع قبل يصبر اهم دا خبر جن خوما کدا چره دا ناجي هر دا, دا اميمن کو هي ثروتي اوکي مختر استبرانا استبرائل ادم اولاد وګونه نظر اغلي دا سره ني تاو کي راجي ماو سره و کي لاند سرولي جام والله فتق على قول محمد الله تعالى لازم نه نه پيا دېدل چې من غفناتيات من له دې ديما څه تقليد نکړل او دا علي چې دا هغه دليل دا یته ولاهو دا خبره چې د ایمان سره مقابل کړي نو دا مشهديون درېل قوی دي دونکو هغه عمل کوو چې شیخې نيو طرف کړی ایمان محمد بل طرف کړی خدای هڅه په نوې ملو جاری کړی دا انه یختمل شغله بما المولى دې کدا یختمال چې د مولا د ایمان نه بعده د اړنګي دا حمل مسول ګرځي دلی فواجب تنزه هو د احتياطا ځان ساتل پچا دی لینا کما چې شرایله فشراتی یاو کله مولانا ایزوا افغانستان ستو په د حوې سبرا دره جنډر عملي نو شهیده پال د حوې سره جماع کوول روان دي اللهم شیخین وی ان الحكم بجواز النكاح اماره الفراوی چې هر کله شرع النکاح رواش وان و دا د خبره دلیل دي چې دا عامه منکوحا د ناچد ده بالکل رواه او د جماع کوول شی فالله یوم ربلی استبرای لای استحابا ولا دخلاص شرائع بخلاب دخلاص شرائع نا لأنه یجود معاش شغلی داوی چی شرائع او ده نکاح کی فرق ده چه هر کل او آمد مخجنه ده حمل والده اجسا نکاح مثل قنع رواده او شرائع داوی چیده لیش مولا داویلی شو کسا چه زماع ده آمد پتا ده خرصومه دا دا و کماشومی نحقه بزماییو بیا آمد سادم نو ده آمد سرده حمل نه خرصه ول رواده و آمد سرده اللهم يا توحا قبل يصدريها عندهما دعاء شانتي او کسبن كسوكاته ها غا جناو کد او کد سران ادم مزنياه د نجا نپاکه د مخ حساب تنکان د شوي نو دعاء شانتي مزنياه سره نکا چ ولم راوا دي او داريل ثروت مروا دا دا شيخن مزوب دي امام محمد رحمت الله عليه واله لا يحب له يطاها ماله صبريها والمانامه لا چلنا دغه ولا کوړه دي چې وکړه خبره معلومه ده چې معلوم ما دمن کوه دغه مسکه مرضیه ده بلچا پات شویل دا سو په دایې سي برا دره نه راغلي دا هغه سره جماع کول له پاره روان دي و نکاح المتا د باطلونو دي چې کبره سره یو تنکاح مو تعوی او دیمه نکاح موافقت وای فرق د واقع عملی چاندله نکاح متا ده ته وای چې تا د پاره ادمره په سی وره ودانې کاي متای په ځای کې د عدد متای واره ټکي وي نه ټکي واره ټکي وي یو وخت نا پد نن خپل روپي باندې نشه پنځه نن په روپی روپي باندې دا ټکي دا نه چرایي او دا اب چه کې وی محدود نکاح در سره کو ما لصرز نکاح دا د نشي نکاح دا چا نکالا نو که چېرته په موقته ايامو کې ټکي دا نکاله کولایږي ته نکاح موقته ویلېږي او کچا تر دې سټکي د فیاډي او د نفيولګې ده دا تنیکای موثا وی نکاح یو دی ضوال محدود یامو د پالنیکاهو ندی اځال محدود ما نیکاهو ندی ونیکاهل موتا ته باطل نکاح د موثای باطل د لایو طریقه داران اي یقول الامرات اتمات د دې کظام مدتن د کظام المال دمر مودتان نفس اخلم قدمر مال باندې نو د موته قصره په دې کې لکه قد نکاه نه راغله په دې کې لکه د کې راغله معمرک اللہ علیہ و هو جائزنا دارواعد لانه کان مباحنا فيا ذا قائل انت اظهرنا جهتنا شاهد الهدايه چې مالشه مذهب داري کې نکایم متا دارواعد ځکه ول اسلام کې دارواعد له دې ومنڅوخ نه معلوم شوی لازم وحشين وي کدا مساله د مالشه په کتابونه کې منلته دا کړی چې دا هغه مذهب د نکایم متا راواي ذېګه شاهدې هداینې حالات ورا چې دا مراد په دا خبره نسبټ کولا چې دا هغه په مراد کې داني کای متار اوادہ دا د اتفاقي مسالې مر اربعودم چې نکاحي متام مطلقان ناروا دا چې شاهدې هداینې کوم ځای کې هغه چې هغه چې پخپل باندې حنا په یه ورتا چې دا هغه چې شاهدې هداینې هغه په دې دي چې هغه نسبټ هماري سره جواز کړی لري حالانګه دا کتابونه کې جواز بالا په نظر angle وقال امرک رسول الله تعالی هو جائز انه کان و نا وایمنګه سبا کانلا سويج ماي صحابته پدې باندې صحابه کرامو اجازه منا کله شوی دا چې نکاي موقاته متالاب والا واته دي ځان ته راځل دي خبره مون کوله چې هغه نکاي موته تر واه له نه خبره به څنګه کې چې پدې دا ورته بل ده کته چې هغه دلته سر جون پاده د خپل خبره او دې ته رجوع کوي دا نکاي موته مطلقاً حرام ده جواز نشته و ابن عباس رجل اللہ تعالی عنہ سحر جوهو الى قولهم فتقارا الاجماعا والنکاح المواقع تا دام باطل دام نسلو ایتا زوج امراتا بس حالت ساہدین عاشرت ایامینا بچی د شد یو خسر نکاح کم یا ستزوج کم دا گواہانا پا مخام اخبان دا میسی دا پارا سر دا پارا دا غصر مذہب دی نکاح مواقع تا او نکاح موتا باطل دا دا سل مذہب نظر احمد الله علیه وای کدنیکاه اصول او شرایط سمندر خبره مختصر کی ذکر کرے وا کدنیکاه پر شروط و فاسد و بانی نقاش دیگی شرطه فاسد باطل او نکاح ناجز مناقره خبره مختصر کیتی راشی وا نو شرایط پر لحاظ و سمندر دے دے غرے کہ نکاح مشروط پر شروط فاسد و بانی دانی کانه پات دیگی څه مطلب ته دانی کا موقت و منګه موعده همیشه شنو رو عداوت و سیتو ایو کہ نکاح د کو سپت نخلاص خدمت بتاته نکاح او شرطی فاتی دا شت تفاصیل په خپل باندې باتل دي نو زفر چې دا خبره د اصول مواتق روانه ده چې نگاهه مو ته دا مواتق ده نه او شت تفاصیل په خپل باندې باتل دي دا نه جام وقت ته په نوم د وخت روانه ده خدا به حقت همیشه د پاره دی روانې پر دې دی روانو مان سوالګا چې وال فطا علی قولی زفر اهي والله تعالی فالفتو علی قولی زفر زفر مون شرعه کې هر مون کار کې ا م انا سره خاطه کی او مراد نو ویل کی څه او مراد زه زفران طرحه او مراد دا معذور دی دا ان غو لګم او زفران معذور دی دا سره ونه او 30 مسلسا اچانه معذور دی سلاثتن سلاثذنا تاسو څنګه ده ویني کاثیا باشاسیا تلخیص سلم خسامیا انتنجیا بکن کشوی عالمی نظامیا کدا واج درس نظامی کی باقیده محارب حاصل کن وانا تنزه کتابون حفظیات کا کاثیا باشاسیا تلخیص سلم خسامیا سلم اپا منجا کریم خسامی پر اصول کدا تلخیص بلاغت کریم او کاثیا نخوا کدا شاسیا پر صرف کدا نو شوی عالمی نظامیا ایوان سی جوشی عالم دتول کنون بستان اصار مو ته غړي یاد عوام ما ته مرګري وره تلل کوم کار تلې ما لري ولې ولې قران ولني یا تهګم يا کو سل ملام عن الذي اذناه طول صامه وتقائه عز العباد لحول قلب الطايه وهو لحمات من فيه ثواداهي يا شكل ملام الى الذين فرهم فيصدحين عن برحائه کته مساله یاد کړه و څنګه را کپاتم او ما فلانګر باندې نمبر پر راځي په دغه نمبر باندې راځي وقاله سره الله تعالی هو صحیحنا لازمنا لانه النکاح لا یبطل بشروط الفاسده دایو کړه رکھنا په څلور چې نکاح په شروط فاسده باندې فاصدهږي شاته فاسده باطل او نکاح مناقض اعلان تلیک نکاحا ای یثیر ابدیانا دا نکاح موقت نشه بلکه د ابدی نکاح وګرځیداو ولنا اخناف نو رکھنا پای ان د وتا ما نل و ان ایبرت الصل عقود جیسے کو خلیف سعیل آنے کائی مواقعتا و دمتحیوارا جکر کر لپا دی دوام مش او معتبر کو خود کے معانی جنن الفاظ و مقصد متقلمتا بگوری فاغیب آنے کلام حمل کوا و پرته فرق بین اذا مطالت مدد و تاقید یا و قصرات آنے کس فرق مش پره دا مدد و تاقید لگتا و کدی رضا کد کال خبرتان بیا نی کائی مواقعتا کد آفکر بیا مواقعتا کد گینت دا لأن التعقيد هو المعاين لجهات المتعطين وقده جدا التعقيد نفتوله جلس موقعت وخبره وقده کہ ده خلق و ارادات و نکاح مؤبدا ندر کرين بلکه ده موقعت والاقل دعوه همه موجود ده پریزه شده ومن تزوج امراتین فی عقدت واحدتنا و احضاهما لا يحل له نکاحها صح نکاح التي حل نکاحها بطل نکاح الاخرام کله دې کار وکړي یو څلاني کاوه چې په تاوړه د مسکینانو ریښتا پتاو لګي چې دا مان کو حاجی شریف ځای خوردا رضای او ریدا ر ځای خور ردا چې سر حدا اندخل کو ناراضي هغه تاسو سین ابو رجو کسراوی چې او کاسه د رضای خور دې سره نکاح کړل او 15 اولاد دې اوس پتاو لګي ده چې دا د هغه رضای او ردا د نوڅ پسګو مال دا خبره چې او او خځو کډ لا خپل په نغره سمسلار اروانه دا شهرت له یو نیکا دا ولنا مناقده سوار نه قال پټین کسر کم وانی نو راغلی ز په دوغواهانه باندې جوړه شولم پس بعده دو دوغواهانه بیت بهاره ما تيږي نو کدن زاحت اثبات لپاره دوغواهانه شتګي نو به دغه ماشیني نه کا ما تيږي او کدن زاحت اثبات لپاره دوغواهانه نشته نو په دوغواهانه جوړ نه کا دل خو په خبره باندې نه ما یو وخت زنه کههونه او او په دغه دو نه کهونه یو خزه محرمه او بل محله له وا څه تاسو کاوه خبره تاسره ده د محللینې کا سيده او د محرمینې کا باټه لگا یو خبره زم مہر سره ځکو نو یو مذرګل موږ نه نهفه چې دا مہر باید هغه چې څنګه مینې کا درسته ده چې مینې کا پاتې راغته څينه راشي دا که هغه مها تابع دې نې کا ده چې کمنې کا صحیح و دا مہر چې کمنې کا پاتې دا هغه څينه ملایېږي یا امام سره په کې دا ټول من کول دي اا ځاهلون وکړنه مې نه مهارت سره خبرې څه نه کوم چې دا مہر ورکاوه او دا ټول مہرې په دا دروازه نکاحونه باندې مراتب کړو نو سړی څنګه و چې ما ته په لږ دررو په مہر باندې دونه کاونه نه دا غوښته کې بعدا خبره واه چې پینځه ځرا بادې ویشه پینځه ځرا بادې وګرځيږي نو سړی به خو دا مہر مجموع په نکاح باندې نه دا په دروازه کې خپل باندې راغله و دا مہر خبر دو تقسیم خبره مخ نه نه ده څه و او اولیاءو اولا محر زید تے او اولا محر کم دے تو صاحبین ہوئی کہ دیکھ بان اس وقت رو باتے نتاغان اس پت بانی بدا محر بے تقسیم کی مثال تو سمجھ تو تو روپے مقارش پدوار رو بانی ظاہران دارو دریز در محر بادیویش اور دریز در محر بادیویش اس منگر کورکت نصر تلیحاظ بان دیویش از در محر سلوز در روپے راگی اور در بلی سلوز در کثال منگل څنګه وګادا چې عامه او ساده یو خاندان مہر خل مقابل 300 روپۍ دي او د خپل خاندان مہر 300 روپۍ مقابل کېږي نو شلو او بلاسو د نسبت ته 30% ټول راځي کېږي نو د 10% د پچین په کې راغی یو حادثه د بل حیادن څنډه کې نسبته راغلا دا 8% د پچین باندې تقسیم کا چې پچین باندې تقسیم کې دوه ضوبایي د 10% والو مہرې نصالح حق لري نو د 100 روپۍ ورته او مالز دره مہرین سره حق لري اخره ویسټو کې 2000 روپی ورکی دا کډا 2000 روپے په دې اشتوګزرو کې 1/3 دي او دا څلون په دې اشتوګزرو کې 2/3 راول دي هر کداوی نسبته د نکادغه شانتو دياو الله سره او د بلې شلا نشاله په 150 کې 2/3 دي او یا د 100 د 1/3 دي نو صاحبجان دا خبره کوي چې دا مها تقسیم کا ده هغه په مہرین مسلمانې په ته باد نسبت باندې او فصل صاحبر په قول باندې دا نن څه ویلې کله په هما ومن تزوج من مراتين في عقدة واحدة وإحداؤهما لا يحضل نكاحها صح نكاح التي حل نكاحها وبتل نكاح الأخرى نكاح مسرح حد كلها كما محرم ذهب النكاح باطل ذهب كما محل ذهب النكاح سيدة لأن الموت الذي يحداؤهما يوتر سبطان راغلين لخلاف ما إذا جمع بينا خور وابد في البيعين ذا نكاح على مسألة ذان لذا وذا جايب على مسألة ذان ت ته خلکو دا روان دی وشید یا خلص نو د خ سرې مرګري کې نخ خلچخلي د دا اصل د براکغه دی کارم د عد خلکو رواندي چې د جيید د براک نه ری ش خل بازارې خلصي او مشتریته په تول کېله چې ما سجد سجد دا دا سر دی سری دوک کل ده د خ ش سرېناه مران کلی دی نوتهبعات پسه لکه چېکه مشتری ته خپ ان تا سره دوکه ش ده تووله د عباتې لکه ټوله د عبات دغه دا خبر او دي چې د ښځې نکاح ثابته ده او صحیح نه و بخل دیبانې پریږه ښځې نکاح ماته نه راځي منځنړې ته نو دی چې د نکاح ولاه مصلحه حیثیت ځانلته او د به اړ شرا ولا حیثیت ځانلته نکاح څنګه څرګنه کیږي چې هغه اسد لیکار سره ازګندوار خپل نکاح باندې واخلي ځکه نکاح نه خليو یوږي او بیا سره دغه ترتیب رواني چې خلک دنا څخه دغه برکت حاصلې پاتې ځانلګهټه کیږي شی ورږي او ناشې دواړه جوړي ا زه په یو نرخ باندې خړتام زنده راواله کنا راواله مالک څنګه یو لږه د 500 روپے باندې کیلو را او یو لږه د 500 روپے باندې کیلو را ما ګواړم چې د 500 روپے باندې کیلو خړتام مالک دې جو خدام کیدلی شي چې یو ځه خپل 500 کیلو څنګه د 200 په څیر کیلو باندې خرڅ کړه زه به څه باندې خرڅ کړه وستل دې چې ځل وسو نمبر د لاسه واړه چې 500 دا 500 دې کدا ما د انصاف نظر به دادم دا لټو والا کلو او دشل والا کلو یا زه تنه دوه کلو دوه کلو څومره را لرم دې څه پیسې ده نه لټ کلو او دشل والا کلو نو ټول دې څه پېره علی واسي مې په کلو نو ټول دې څه باندې هڅه کې ترلاسه پر جواز ته کې د 500 روپۍ 15 باندې خرچ کې د ټوله قيمت 200 روپۍ ته ورسېده نو دا شلوواله د کنزله ستراتګي له لور باري تورزیه ده خلنه او دغه خرچ ټول چې دواړه په شلو باندې مطلقاً ناروا او هغې انصاف ده چې پر 500 د خرچ کې پر 500 د خرچ ورته انصاف دی دا دغه شیته به د شریعه وره حکم ځان دا د نکاح اړبانه متیاش کوا د دخل به او شریعه دا اناتش ده سطر یز کنه به خلسه او په نکاح کې دخل نه کیه سلامات ده چې سمریږه وره نکاح باندې خلکو دلته نکاح نه خل یو کوي د سیلات ما ده د نه فورین او د انفل دیای د هولان سره خپل مرګ له کو دوار خلستونه لانو یو تر به شروع الفاصله ده به یوات شروع الفاصله باندې باتي لېږي او د نکاح د نکاح حیثیت ځانل شو او د دې شریعه وره حیثیت ځانل شو وسو مستریوے لے چې کہ تا دو غلان کرا خور راتا بایا کہ خور فا قادل زبائی دا, دا پارا ندے موگ دا, دا خبر اکو کہ مشتری تولا لے آبریتا تا سب دے که دو کشوی دا آداد تا سنبا اس نکو کہ دو غلان قیمت کم دے د خور وانا قیمت کم دے ذکر خور قادل خیمت ندے وقبول اللہ قدیس لخور سرطنکیه دا چې دا سر جردو لے کہ دا چڑے دا غلان دو خ وَمَا جَعَلَ مِنْ مَحَرٍّ إِلَّا مَثَلًا لِلَّذِينَ هَادُوا قَسَمَ مَذَهَبِ مُسْتَضْهِينَ دَالتُول مَهْر بداري سال باراوږل دي د چا نکاح سيد او حلال ادا دا ري ماشه مزد ده و ايند هما صاحګين وي يختموا على دا ټول مهر تقسيم کا مهر مثله باندې د مهر ولورقام ولفضا على قول الله عليه وسلم اليكه وهي دا مصلحه مبسوط دا غا وامن ادعت عليه امراه انه تزوجها واقام تبينه فجالها القاضي امراته ولم يكن تزوجها وتحال مقامه وان تداه الجانوها او صدرت يا كذي دا غواان رواه ستيل سرياني كذي سري سره ما نكاه شيد اوسرانته سيما تدانتي او نكاه تمام جنان اوشان كذي وير كوا غواان ما نكاه شيت اوس نكاه غواان وس حقیقت حال د مخننه نه نه د شه شه له په دروغ راتین کړه د سجساوته کړه د شاهد شه سالین نه بعد د جریر د سجسره جما کول روا دي کنه نا دي او دا څه ځا خون په کور کې اوسیدل کېږي اوسیدلې ايمه سوه سنمازه مده چې دا څه لري په خون تر په کور کې اوسیدې شي دغه خالصه سره بلیبانو کړه او جواهان غواهان او د قاضي چې سره په غواهان مشران دي روا او دا خبره روا ده چې 2013 کې موږ سره وکړه دغه غواهان درا له خالصه سره وکړه نو کومې دني کار دغ د طر وي محمد و ک دا سری د د پاه نه د س سکو روواده او سره جمع روواده ځتهې دا سری ته یقین دې خبری و کې دروغ دروغئ او دایککمونږ مخک نه نو شوي پر تللفون س د رو د جمعما کار رووای م محمد دچئ په اصل د مسلی بنیاد حالبت جکې ایمان سے ملا دی ک دا س چلا د قا په دغه ساعت معاملاتو کې ن د د ظااهرن او بان زاہ مطلب دا لري دا سره په دنیا کې په دې کې صلیبان یې عمل کولې او باځينو مطلب دا لري چې هر کله قاضي فیصله وکړا نو قاضي خره الله تعالی مجاز دې فیصلو کولا دي نو دا فیصله حق شیرا هغه بل فیصله باندې په خاطر ګناغکار نه دي دنیا کې معاملې په قضا باندې کولې شي او خاطي په دې باندې ګنام نه شري او شاهدين وکنه ہر کله دا اته خبر معلومه را چې څنګه دا دا دروغ باندې روانه ده نه دا په سلا ظاهر فنات ذلک القاضي سلاخو بګواہانو شوی ده و عند الله دا دا لپاره پد کار باندې ګنہګان مجرمان دي نو محمد شوی چې هر کله که سلا دا قاضي دا ظاهرن دا باجن نه او دا ته یقین په خبر دمسینه حاصل دي څنګه نګانو شوی لهدا سبنتم ناروا دي په یو کور کې جما کول ناروا دي دا سماندی ویلګا چې والله تعالی علی محمد نمولی الله تعالی دا قاضي که صلی الله علیه و آله ظاهرن خواغه پریبانو ګناغانې قاضي همدا پریبانو ګناګار دي دا تعالی امرات انه تزوجها یسري مانګه دادو و کلا چې تر څو زمانی کا شګرام وا قامت باینهن دغه قاضي مخهریته د غواهان امره وعلى څنګه دني کا غواهان دي نو کایڅو کو کا فاجعل هالقاضي امراته قاضيه صلى الله عليه واله ذلك ادا ساده او تا سنكاشي د گوا هند نکاله يم سترا له او خالده ولم يكن تزوجها دمكن نکانه وشي موسي هي سي السدي وساه المقامه روايه سديه پالا دي سري سره سکونه اختيار کي د سري قاضي نه بعده وان تزوي جانو ها دان ول دا رواجي سلا سري زان تفريج ما او سراوتي وان تداه سدا سدا سره ځان ته پریدي او دا سره ستر جماو کې د امر دا دې مونږ څه مزبري او غوسه پلي کې دغه کو دراولې کې اولې اولې کې وای څر واړه اولې ثاني کې وای نارواړه ثاني سو الله غمرایې ده او کو الله تعالی اولمن په قوله الاخر او په وحي الله تعالی لا يشاء ان يتاها محمد سيوي سدا روا نبي سدا سره ستر جماو کې ساتو څه خبره شي مِعَنَّ الْقَازِيَ اَخْبَلَ خُجَّتَامِ خاضی پا تر اخبره خبره کی خطا شده لده ده ست گواهان فو دروغ بانه و تفتحونا لگهدلا تو بنده گواهان صادقان ده که کازیبان ده ازش رو هو ده کازیبتنا زکر ده گواهان فو دروغ فصار کما اذا زهران نوازدن کو صارا دا شان دي نکا گواهان ولا مانو في دي يا کو فار صار شنه بيداني کا با چلا دا خبره ما من کرے وا ته دا ولا کو حضور کي نکا نه مراتب کيږي دا, دا شان کو فار ته گواهي نکا نه مراتب کيږي قلته فتول کي دلا ته دا, دا نکا والا گواهان ولا د نکا با چلا قاضي ته فتول کي دلا ته دا, دا نکا والا با چلا دا, دا شان دام سلام سلام کي قاضي ته فتول دا گواهان حضور جن کا شان دي کاږي با نکا خبره باندې ایمان سر أن شهور سقة ده هو د قا غ سووشراري که دا جواهان براشتیااله وهله خودوج اوقاي په دبان مادا معمور دی که وجود د جوان ک دغه محخام خ سقي يتعاز الوقوف على قه د دقيين ایما سر د خبر دا خبره مععلمي که داقا پ دخپل ت سلبگو جار نهدي خلاه لا من لاذ میجي چې مد ونههجار دقاي پهفضرو منقامخگونانگارگی ي خلاصل توفرواقة ل الوقف عليهنا مت دا دا غواهان دا حالت معلومات ولې دا ولا مانده او مسلمانان دې دا خاصانه خبره ده لیکن دا معلومات کو چې گواهان رشتہ وي کو دا خبره متاثر غران ده بای ضل القاضي على قضيه وهم كن تنفيذ هو باتن دي تقديم النكاح نصدا قابن المنازعه جهل القاضي تسلب گواهان باندې وكلا او دا د گواهان نه باتن سليك اول باندې شرانغه امورين نو قضا بعد هغه نصدمش مار ليتي باتن انه اين عند الله ما پدې له حق باندې چې قاضي پدې باندې عند الله ما امر دي چې هغه دو گواهان د گواه نبات باتن سلاته لري فد قاضي فيه ثلاثه ران واثقه ثلاثه شهره لهذا پدې باندې مدعي مدعي عليه مدع اسنه په تقدمي نکاح شي چې دانه قاعده ماکه نشي واو قاضي له هغه تایید وکاو نو سې دا قاتان چې جګړه ته ختم شي له قاضي حکم را دي څنګه به خلکو څه څه نه نه پات چې شي په خلاصه الاملاچ المرسله دي انه فل اسواج تزاحمنا ایمان څه و چې د نکاح والا حیثیت ځان لږه د معاملاتو والا حیثیت ځان لږه چې معاملات ته پتا و لګېدل دا چې دا غواهان کاځي باندې نو قاضي هټې ته د مدعي د پاره دا مدعي سیمارول به ناروا له ان مثلسواعد تزاخمنا زکه صاحب کې تزاخمره چې څوک صدا خبره دي صدا شه د پلان په پاتې دي دا خبره ده چې خلکو د میراث پارٹی کې وي بل دا خبره ده د دې پلان ما نو بیا شران خلک کوي و صداهم په جراعه پته مونته نه دا شه دي سره په پلان پدې مو او د خولې ته پریشي دي نو په صاحب نو چې معلومات حاصل شو د دروغ د ګواهان نو alternator په څلور باندې باسه دي پلا ایم کان نه چې هر دا عملادو کو صورت دي او امواله کو صورت دي اصلو کې تضاحم راځي نو آلته په اصله باټنه نه نه شي دي اپني داګه دا دا ځاهم نه ني نکاح دی کو څو الله راځي ماشرا ثاني کې او سره نه کې او سره لہذا په تضاحم نشره دا خبره سره کې نکاح مناقض د امام سيب الخطر په قلب باندې په قلب باندې دا چې د دې سيده په اساس راوته کول نارواړی دغه دا پردي شته دا د مخه نکاح اعبا شتا قلید او جن پا حریکی حضور دا دواحانو او جن پا حریکی قون دا منکوحی محللہ تاکوش دا خجر محللی دا محرمیت پر نکان کیی دا ادوال شرائط دا استحاد نکا شرائطو درن بغیر نکان نمونعقضا کیدلا دا اولیاؤ دا قوه دا اللہ دام شرط برنکا کی دا شرط دا وجود نرے بلکر استحباب والا شرط سمر لما کتاب غریب کو فقہ کی جانب تا اوخله طب سلام مشورے اسلام د غنیکاه دا باطل نکاح نه لا او خلاصه الله کارو مستحب خبره ده وه چې اولیاء اطاو درجه مشه وغو خپل کو فسره نکاح کی نو شارحین وی کہ داد اصواد اولیاء علی شرط د اشد استحباب ده دو واجب نه ده کدان نئی موشک نکاح او کی نکاح منافق د کی په نکاحه اثر نه ور دي اولیاء ځان او داصا ولا ځان له نروس تاور پسید اطفاو و اخبر فصل را روانتا با دعا اطفاو و بحث دیوش تلکسیل حال اولیاء و اولیاء جمع دا ولیدان اولیو و لیوکیی حاو اترسده که دا اغی خبره بل کس بان نافذیگی تنفیذ القولی یا تنفیذ الامر یا علی الغیر که دا کم کس خبره بل بان نافذیگی انده اترسده و لیوکیی و لی او دیده اولیاء و مرتبه که مراوانا تا دیکی اختلاف اور نور ایمو باندې کې اختلاف کوي اوله مسله باندې کې اختلاف دا, دا وه بغیر نکا مناسبه کیږي یا څنګه مناقره کیږي د حنا کوس مذہب را دي چې د اولينو بغیر نکاح مناسبه کیږي او حضور د ولی او رضا د وسیحه نکاح د نکا پاله شرط نه ده نور ایمو متناقضانه ایمای مشتہدینو چې نکاح بغیر د اولينو مناقبه کیږي په ویله پال <سؤال> پته دغه مشهور دوا حدیث چې او دا خبره کوي او د اولاد نه بغیر نه ملاقته کوي دا هغه مشهور حدیث دی تاسو یې پرڅلی شاته کمه ویلې ايمه امراته نکحت مت صحابه د اذن ولیه فنکاحه باطل فنکاحه باطل فنکاحه باطل د عائشه نقل کړل ده الله تعالی ان ها داغه نه منول دي بوتا اعلانها داغینا من قول دے سکم اخضا تیها غا نکاح اوگی بخفل ساربالی او داغی شا پرستلار یا مشرور یا نکاح داغی اجازہ مئی کری تو دغشان تی نکاح باتل دا او دغشان نکاح باتل دا دغشان نکاح باتل دا حدیث شریف کے لئے لا نکاح اللہ دو ولینا لا نکاح اللہ دو ولینا لا نافیا اور تسین نا کرر اگر ادتا تاستا خبر چنګي را پښی اخره نفي کوي او مونته له کوي ما بالکل نکاح سره نشر بغیر د ولي نه ده الله خلاصه دا چې کوم ځکه ولې اجازه نه کوي او خدای ته نکاح کولو ما بغیر د ولي د نکاح خپل صاحب نه مناقده کوي دا خاص المذهب ده چې نگاه بغیر د وای نه مناقده کوي يا واخلا بالغه خپل عمره باندې دا یو کسر نکاح کولي شرع هغه ته حق حاصل یو اخرن وجداه چه دا اصده پاقل بانی شارع مکلف اجل دا پا احساماتو بانی دا پا رجم مکلف ادام، منز بانی مکلف ادام، حج بانی مکلف ادام نو اومر نواری بانی مکلف ادام چه هر کلی مکلف کو نو مکلف اعمال کی شارع خود مخارک کرئی تو دا منز مکلفی نتا اخیار دے چه دا منز اداکیو کو پریدی نتا اداکیو سواب کرنی کنیو گناب اگر بازی رازی تاسو روښه موکه الله ته مو اختیاراته دي که ورځې نسې کني نشته تاسو پاګه باندې خپل له مناسب طراح سره ملایي مشهوره چې هر کله اشاره واسطه موکه الله په ټول احکاماتو باندې نکړه او موکه الله هغه د خپل باندې په اعمالو دا چې هغه خود مختار الله جل بولي دا غي شانتي پنې کا چې هغه ته اختیاران حاصل دي چې خپل مرزې باندې هغه مسلمان سره با خپل باندې کاوي باطنی خبره ده او نقل سره پدې چې آیات او حدیثه باندې مستره تاسو نوخه دا خبرالکړه تاسو چې د ماحلی دوه صحيحه د حديث اوثیل الله د قولی حتت عثمان کې حجو جنګره دغتان کې حجو جنګره چې طایر نسب باندې کارا غلجه به څه حتی تنکی ها دا سجنی کیا ہوگی کی زوجن غیر آگا زجن تا کی مفول دیهی ره تنکی ها دا پارا فائل تا دا زمیر دا یہ دے شراجی دے بیخلی تا اور زوجن دا آگے دا پارا کلام کی مفول دیهی ره وستا دا خبر دا نسبت با سجن فائل تا نه نم مفول تا بزیګه ته انکه حانسबत باندې شګه ته کې چې داسه جنې کا او چې دبل نو سره الله به نګا نسبته به ذات ته شګه ته حکم <سلام> او اسناد د نسبته د نګا دی اې نه دې شګه ته راوې نو په توګه کېدل چې داسه په نګا توګه اختیار موندل کې الله تعالی دغه وکلا چې تانګه ها داسه جنې کا او چې ولې دې سره جوړا غلې بلاتي کریمه کراږي ولا تعذلونه ايان تا صدہ دی دیان ممانہ چوی ایاں کی حنا چدان کیا ہو کہ خپل خاندان سره دیجے کے نکاح کا ورنہ مانا تورنہ مانا لا ولا تا غروہن ان نہ منہ کہ وے کنی خبرنا ایاں کی حنا ازواجہنہ جدا خلقا وندام سره نکاح کی نسبت نکاح ختم نہ جل حوالے ولتوں نہ جل حوالے بلکہ نسب نکاح بذات خود دیکھو تو طرح طرح حوالے دے جدا صدہ رخواں دان سره نکاح بدلے چی اسناد پر علاوه تو چي زنانه تبذات راغ له له نه حنا په ان ماليه کې را خبره چې دغه څه د نکاح وه اړتیا د شاري د طرفه نشته کېږي او ته نکی نکاح نه کیږي بلکې اسناد د نکاح بیا چې د خاوند ته یا ولیدا چې شول د نکاح اوتړي بل حديث شریف کې راځي ال ايمو حق به نصحان وليها ال ايمو حق به من وليها ايم ته پوښتوه چې مونږ څير اغا سدا جہال ال 12 پر بجاون سره نکاح نه شي دو تعيين ولیکي او چې کوم دماغ کې نظر نکاح شي دا به هغه نکاح نه به هغه به سبب ولیکي راهناف په اصلاحات نو د ایام نورا د باندې هغه زنانای چې کوم دماغ کې نکاح نه شي نو پوښتنه ته ته الله واي حديث شریف کې راغي ال ایما حق به نصاح من وليها ایما یو له نه دا دیر حق ده على بعد زانا حق به اقدار د خپل ځانګم من وليه هل سر دا سره خپل ځانځه حق دار د هغې سر پرطنا ال ايما حق بنصها من وليها دا حديث شریحه کرام راغله ده نه صحیحین دا نقل کړي مسلم کې راغله ابو داوود کې راغله ابن ماجه کې راغله موتاکلم راغله نو صحاحه کتابه سمردي پدې کتابونه حدیث نقل کړي او بخاری هم پر ځرحه راکړي البتایمن بخاری صدا خبره چې په ثبوت د ولایت کې دا حدیث پاسا پاره تا پدې کوم صحیح حدیث موږ ته نه کول نو چې کوم خلک دا حدیث بیا نه یې چې په کومو کې اثبات د ولایت راضي په نه کړي نو موږ حال څه په هغه باندې رد کوله چې پدې باب کې نه په ایجار غواو سده کې په نه کاوه وي یا په اثبات د ولایت کې کوم صحیح حدیث موږ ته نه نو آیات کریمې کوم راغلي دي د سده یې څراسته او حدیث شریف هم راغلي دي داوی دا حدیث له مطلب څه دې دي کہ اللہ لا نکاح الا بولین اوزین کی سموئی ولی ایما امراتنہ ایما امراتنہ اکتنا صحادی غیر اذنی ولیہا فنکاح و حاباتنہ دینا احنا جواب دا حمام سے وئی کہ دا حدیثا جکم نقل شوئے دیں نردیس سنک دل کل سین نکاح <تصح> الا بولین دا حدیث مصطرب دیں دی حدیث, حدیث پر روایت کی نرحمان سے وئی زہری امام زہری اگرپا را وانه کرا غلیده داغه چا تاسو ګده حدیث واره کې دا حدیث انا من قيل حديثني ما خبر جره تم راي کو واس تي باندې حدیث نه کړی نو په خپل دین انکار کوي سمعت دي حدیث واره کې علم نشي دغه حدیث لري کوم را غلیده دا عائشه نه کړی چې وېدې ايما ايمراته نه ګټه نفسه داغه بل جنه فذوي دا عائشه جنا نه خپل باندې خپل اوريري نکاح کوو عبدر... الرحمن اذرحمان د عائشه رور ده او د حاضرې نور وا حصه نو د رحمان څه پښان کې په سفر باندې او عائشه راوي نکا وقت منذر بن زبير سره چې کله اذرحمان سفر نه واپس راغل ته کوشش وکړو چې د دوه خورانو د د لور نکاح کړل دا نو په دې باندې کوشش وکړو چې لور زماده او نکاح یې کړل دا ورته دی ویلې چې باڅشته یې د نوښه کار دي بیت نکاح او ترور دې را لګي خاغه د هغه د طارنې کال کوي او هغه پرور هغه څنګه چې دا اثبات من کوي چې هغه د حدیث وایي چې د هغه د وينه نکانه کوي نو کای څنګه ته نه په کار د د خپل قول نه عمل مخالف نه کوله او د ورې نه کای د بچا سره د هغه نه نه او چې هغه د خپل روي نه کاوه او د حکم والی موجود نو حال دار چې لار ولي ده او نه نه به هغه عمل په دې خبر باندې دلیل دي چې دا ولایت په نکاح کې شاهد په نظر ته شاهد و نه له مخا ما قاعده دې خبر تایید کړه چې بلار استدری فرضوري نکاح به چا سره وکړي اونو تفسیر کته سوال نه له ما سره ته یو کې فاتل قضيه تان تفصیل په دې خبر باندې کړل دي چې په دې راویانو کې زور څومره دي په سات کې شراه څومره دي او نه جوابات څنګه دي بلخ نو تصدیق ته کله ته حدیث دواله صاحب دې چې کوم راغلي په اسبات ته لایق دي نو موږ یې دیم منو ته صاحب شرمنګې دیم منو موږ خپل ترتیب درل چې څوک ورکو ټول نو څوک به یې عمل کړي دیشو کوټوله باندې عمل کوو آیا ټول کو په حدیث باندې کو بېجما باندې کو ورکه څنګه چې په ټول باندې عمل نشو کېدل به به تر دې ستوګ راځي په دې کې عمل کوو عمل سره کارا چه کوم حدیث کې ناصره غلیدا د نکاح بغیر ورینه نکاح نه کوي نه حنا پیده نه مراده صغیرا او مجنوندا چه د صغیری نکاح بغیر د مشرنه نکيه کوي دا خپل <سؤال> اختيار ته نشته روان مجنون یې ور نه نکاح بغیر دونه کېدګا پخته عقل په هوش حالات کې نه دا نو صغیرا مجنونا دا حدیث لسا کړی چه کوم کې نه نکاح راغل د بغیر د ولنه او شپا کم جه که اس نسبت ده نکا را غلی ده د ده باکری بالغی تا را غلی ده نو دره جه که احنا فی مرات عاقل بالغه ده ده عاقل بالغه نکا مناقض بغیر ده ولینا نو دادا حدیث راوله گوان ال ایم حق بنصیحا من ولیهام او دادم لا نکاح الا بولینا ان النا مرهت صغیرتا او مجنونتنا نو دوالو بانی آمد راو اکران اگه نو ماحل ده عاقل بالغه او محل به بل حدیث ساعت صغيره او مجنونها دا خصت تصيفه د ترتیب بیان رواه اداره ته تغيره کذا هم تعاری استلافه ده خص دي مساله کې څلور او ور روایت راغلي شه دانی که د ورینه دا غیر منعقد دا په دې مساله کې ور روایت راغلي او په دې کې د متون واله روایت ده دا شه دانی که داخله بالغ منعقد ده بغیر اجازه د ورینه پدات کول ته دل کې دره ده چې فلیل ولی علی علیه السلام و علیہ ولی پدغه شان نکاح باندې اعتراض کوله سی چې دا نکاح زماتم د مزه یاد نه بغښه ولا یا علیه حق یو سره ولا غوا چې ولی پدې څخه باندې اعتراض کوله سی چې دې بغیر د مشربا نکاح له نکاح مونږ به تماته دا د مو ټول دا کل ته روایت ده ازل مذهب دي لیکن په دې اور روایتونو کې مختاض هي قوال دا خلاص چې ګټه مانفعته جاری د فقها ورته طرفه چې پدې زمانه کې چې یوخذې په خپل سر باندې نکاح وکړو اده ولې اجازه نه وبوستي من باندې نې کاته وو چې شرطه باندې کا په کوڅه کې دان به باندې کا مونا کړل دا کله کوڅه واره کې شارې جایز مني او شارې هغه اختیار کې پخپل باندې ور کړل دي او کشه باندې کا په غیر کوڅه کې شګدا او د وله اجازه پکې نه و راغله نه په غیر کوڅه کې کول دا خپل په بغیر د وله نه جایز دې چې په دې کې فوجا باندې ناو خلاصل کیوئی چه دا نکا دا آقلی بالغی بغیر دا اولیاؤنا پا کفا کی مطلقا جائزا او پا غیر کفا کی مطلقا نا جائزا تقسیل تکیو اس پناسو جا تا تو کفا کی نکا پا خطر سربانی مطلقا جائزا او پا غیر کفا کی دا نکا مطلقا نا دارواده دا حسن شاف د امام روحاني فار نقل کړه هدف استفانده باندې دا چې پاک پاو کې نکاح جائز ده بغیر د اولیاء او نا او غیر نکا نکا پاک نکاح باطل ده بغیر د اولیاء او نا البته اولیاء لا خبرو دي څنګه د ان حدیث سره کو نو د دې کې اعتراض چانش کړي دامت په لاته دې بریلا ونا وینا ته نکاح الحرۃ العاقله البالغه د رضاها منعقد کیږي نکاح د حريه عاقله بالغې خرادا هغه کده مملوکې <سؤال> یا سيارات د مولا دي اا کې لدا وباله کدا نو نور پته مونته ولګیدل <سؤال> چې کوم ځای کې حديث راغله د نفسه د نه محمول دې په مجنوني او په صغیري باندې درزا يا اپ مرداي دې باندې وا الا يم يا کدا لها ولينا اگر ته هغه کدا د دې جني ونک وليون ولي داخ نکا پدې باندې ون سلام ولیدات باندې چې یو ولید تر درې شرایط لګېدلې یو د هغه چې دا ولید د نکاح تک مشمار لکې بشریه ته دا باه او کې نه دی وه د ښا والي نکاح کې نه جوړيږي ځکه دا خپل باندې بالغي صغیر د چا والي په نکاح کې نه جوړيږي او درېم بعده دا زوالثي دا باه وارث غو نه لکېږي کچته حقدار د وراثت نه دی او میراث نشي چې خپل هغه به ول نه غو لکېږي په دې کې او ټکي لري وراثت دا ولي کچرته ولام ده نه به حقدار دی لایق د